Slavosovia a 90 -a, pentru împlinirea poruncea șasea. Aleluia, slavă ție, Tată Cerescă, toate știutorile! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin cuvântul să nu ucizi, porunca de a ocroti toate viețuitoarele ne-ai dat, când în seama noastră le-ai lăsat. Aleluia, slavă ție, Tată Cerescă, toate știutorile! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Fiecărui neam locul și timpul viețuirii e hotărât și măsurat, iar pentru cei blânzi și smeriți, pământul cel veșnic l-ai recreat, așa cum sfinții la a doua venire a fiului cel iubit te-au rugat. Aleluia slavă ție, Tatăl toate știutorele te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum Abel mioar de virtuților a păscut și jertfa lui ți-a plăcut tot așa rugăciunile de iubire și slavă de pe altarul inimii noastre de bucurie te-au umplut. Aliluia slavă ție, Tată, Celescă, toate știutorile. Te iubim și îți mulțumim fiindcă așa cum pe Cain, care pentru roadele pământului și trupului a lucrat și cu dreptate l-ai mustrat, tot așa pe cei ce se închină la idolii păcatului, ei certat. Aliluia slavă ție, Tată, ce ca toate știutorile. Te iubim și îți mulțumim fiindcă lumina Duhului înțelepciunii ne-ai dat ca să nu ucidem nimic și să ne ferim de păcat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate știutorile. Te iubim și mulțumim, fiindcă atunci când fiul tău cel iubit, pe cel mânios ucigaș l-a numit, noi am înțeles că de darurile Duhului Sfânt s-a păgubit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate știutorile. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin uciderea lui Abel pe Cain l-ai mostrat, tot așa pe ucigaș și fiului tău cel iubit cu iadul i-ai certat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc. A toate știutorile te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când smochinul poporului evreu roada nu ți-a adus și prin fiul le ai cercetat și certat, măslinii neamurilor cu rodul lor te-au bucurat. Aleluia slavă ție tață ceresc ca toate știutorile te iubim și îți mulțumim, fiindcă via această sfântă de la ei ai luat și neamurilor care ți-au adus roada, mlădița ta ai dat, Aleluia, slavă ție, Tată ce ca toate știutorile. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă tămâia și smirna rugăciunor de iubire și de slavă. De pe buzele noastre luate luat și ne-ai binecuvântat.